Hal a horgon Helen már két órája aludt a nappaliban a díványon. Ez alatt Andy rendet tett az irodában, elintézte a papírmunkát, szétválogatta az iratokat és kifizette a számlákat. Rendrakás közben egy dossziéban nagyhalom régi családi fényképre bukkant, amit Helen nem sokkal ezelőtt nézegethetett. Andy felvette a képeket és szemügyre vette őket. Most döbben csak rá, hogy az egész lakásban nem látni egyetlen egy képet sem Helen családtagjairól. Az elmúlt 25-30 év során készült fotók között néhány színes is akadt, de a képek többsége fekete-fehér felvétel volt a 40-es és az 50-es évekből. Helen édesanyját nem volt nehéz felismerni, nagyon hasonlított rá a lánya. Íme az Eslon család. Az apja magas, jó képű, amolyan igazi amerikai arisztokrata. – Milyen szerencsés is vagy te Helen! – szakadt ki Endiből. Aztán, ahogy megnézett még néhány további fényképet a család fejéről, valami különös, nyugtalanító és nehezen megmagyarázható érzés kerítette hatalmába. Volt valami ennek az embernek az arcán, ami félelmet keltett. Valami, ami ezt az arcot minden szépsége ellenére ellenszenvesítette. És ezt az érzést csak erősítette, hogy Helen édesanyja egyes képeken elrévedő, üres tekintettel nézett, Sőt, némelyiken mérhetetlenül szomorúnak tűnt. A 60-as és a 70-es években készült felvételeken Helen egy gyönyörű fiatal fiúval volt látható. Az öccse, Matt. A későbbi képeken a fiú már sovány volt, hosszú zsíros haja a szemébe lógott. Matt 1974-ben tűnt el a képekről. Volt még néhány kép Helenről, a hippikorszakából, és néhány kép a korai Berkeley-i évekből, Carter Hudsonnel. Andy rögtön felismerte carter -t. Az övé egyike volt azoknak az arcoknak a 60-as évekből, amelyek kitörülhetetlenül bevésődtek az emlékezetébe. 1948-ban Carolyn Harringtonban sokkal nagy jövő előtt álló, tehetséges festőművészt láttak. Egy hajdan nagynevű, de tönkrement déli család első válózója volt ekkor. A család arra számított, hogy hozzámegy egy szolid fiatalemberhez, aki a megfelelő névvel és vagyonnal rendelkezik. Carolinban volt valami egészen vadvonás, ami azoknak az elkényeztetett, fiúsan vadolt szlányoknak a sajátja, akik éjszaka fedezik fel szépségüket. Az öt körülzsongó gazdag déli fiúk egyik se tudta megszeledíteni. Szünet nélküli kérleléseiden szülei végül beadták a derekukat és elengedték Európába, remélve, hogy ott majd megváltozik és megkomolyodva tér haza. Párizsba küldték festészetet tanulni, és egy idősebb unokanővére, őrizetére bízták, aki egy franciához ment feleségül, és már a huszas évek volt a Párizsban élt. Matthew Eskland 1941-ben summa cum laude végzett a Harvardon, majd tanácsadóként munkát vállalt a tengeren túli amerikai hadseregben. Rövid idő alatt beleszeretett Európába. Gazdag volt, értelmes és rendkívül jóképű. Kiváló atlétának tartották, és hat nyelven beszélt, beleértve két holt nyelvet is. A háború befejeződése után Nagy-Britanniában maradt, és Oxfordban is szerzett diplomát. 1950 őszén egy hétvégi túráján a csatornán megismerkedett egy gyönyörű amerikai lányjal, aki elbűvölő déli akcentussal beszélte a párizsi franciát. A lány még a hétvégi kirándulás vége előtt teherbe esett. Az elhamarkodott Richmondi esküvő után az estlandok beköltöztek új lakásukba a pár tebnyűn Manhattanben. Matthew szerződéses tanári állást kapott a Kolumbia Egyetemen. Hat hónapra rá megszületett Helen. Valamikor megszelidíthethetlennek hit Carolint, rövid időn belül megtörte a házasság egy olyan férfival, akit alig ismert. Matthew estlandról kiderült, hogy őrült el és goromba, hogy zsarnoki természete van, és a végletekig náciztikus ember. Kerülin inni kezdett, még mielőtt a kis Matt megszületett. Idősebb Matthew nem sokára állandó státuszt kapott a filozófia tanszéken. Gyermekeivel ugyanolyan keményen bánt, mint a tanítmányaival. A kis Helen Platon, Descartes, Kent, Hegel és Kierkegaard diétára volt fogva, még mielőtt betöltötte volna a 12. életévét. Mettel együtt hetente háromszor szokásos iskolai házi feladatuk befejeztével filozófiai kérdésekkel kellett foglalkozniuk. Apjuk elkísérte őket a folyóhoz vagy a parkba. Ott aztán egy-egy filozófiai problémával kapcsolatban két különböző álláspontot kellett képviselniük és vitatkozniuk ebédidőig. A fiatal Mett az anyára ütött, finom és művészi alkat volt, hiány a logika szigorúságához szükséges kitartásnak és intellektusnak. Helen egyre inkább a védelmébe vette testvérét, időnként beszökött hozzá a hálószobájába, és reggelig ringatta. Máskor szándékosan elrontotta a maga érvelését, vagy úgy tett, mintha nem lenne kellően felkészülve. Idősebb Matthew egyesek gyötörte a fiát, ostoba esztelen poronyknak nevezte. Caroline tett ugyan néhány elkeseredett kísérletet arra, hogy elejét vegye a vitáknak, de azoknak csak az vetett véget, amikor ifjabb Matthew 13 éves korában elszökött otthonról, és négy napig a Central Parkba bújkált. Miután hazament, elküldték egy bentlakásos iskolába, és a család néhány évig békében élt. Amennyire gyűlölte Helen az apját, épp annyira hasonlított is rá, legalábbis intellektuálisan. Félt tőle, de azért mindig megpróbálta kedvébe járni. Az anyját imádta, ugyanakkor szégyelte Caroline iszákosságát és gyengeségét. Ahogy teltek múltak az évek, Helen mindinkább a család tulajdonképpen irányítójává lépett elő. Éjszakánként órák hosszat feküdt álmatlanul és próbált megoldást találni a többiek közötti nézeteltérésekre, akik közben nyugodtan aludtak. Megpróbálta átélni problémáikat, megálmodta az álmaikat, így indult el Helen pszichológus élete. Helen mindenben maximalista volt. Az apján kívül senki sem tudott keményebb lenni hozzá, mint éppen saját maga. Ifjabb Matthew időközben a kábítószer abjel Meghalt, mielőtt megérhette volna a 18. születésnapját. Amint az várható volt, Helen a Bernardra ment a Kolumbia Egyetem női kollégiumába. Helen ugyan minden áron a Red Cliff re szeretett volna járni, Matthew Esland azonban szemmel akarta tartani a vietnámi háború elleni diákmegmozdulások idején. Az a terve, hogy Helent mindvégig ellenőrizze, visszafelé sült el. Helent az apja iránt érzett ellenszenve arra ösztönözte, hogy a diákmozgalmak egyik meghatározó alakjává váljék, így egyike volt például azoknak, akik elfoglalták az egyetem főépületét a háború alatti leghíresebb diák során. Ugyanaznap éjjel az egyetem rektori irodájának a padlóján egy Carter Edison nevezető diákkal szeretkezett, aki az SDS egyik társalapítója volt. Másnap mindkettőjét letartóztatták. Matthew Esland ezek után megtiltotta a lányának, hogy hazamenjen. Szabadon bocsátásuk után Helen Carter Edsonnal Berkeley be utazott, és itt házasságot kötöttek. Helen hozzálátott a diplomamunkájához, pszichológiából, Carter pedig úgy döntött, hogy minden erejét és idejét a háború ellenes mozgalomnak szenteli. A háború utolsó évei következtek, és Carter egyre intenzívebben vett részt az új baloldaliak ellenállási mozgalmában. A Viter Underground és a Black Panthers akciói körül ügyködött. Soha nem vett részt robbantásokon és rablásokban, soha nem fogott fegyvert, de nevét a legradikálisabb csoportokkal kapcsolatban emlegették. Mire a háború a végéhez közeledett, Helen mélyen beleásta magát a tanulmányaiba és a diploma munkájába. Egyre komolyabban érdekelte pszichológiának egy új és izgalmas területe, a büntető jogi patológia. Carter vészesen paranóliás és kiábrándult lett, és Helennek idővel szembesülnie kellett a ténnyel. Férje rengeteget kábítószerezik. Tudta azt is, hogy minden lányjal lefekszik a kampuszon. És ez még mind semmi. Lehallgatták a telefonjukat, és carter rendszeresen kereste a Berkeley rendőrség. Közben házuk az új baloldaliak éjjeli menedékházává vált. Vége lett a háborúnak, és Carter Hudson dicsőségének befellegzett. Tönkre ment, tanulmányi eredményei leromlottak, és a legtöbb barátja bűnöző lett. Családja kitagadta. Helen közel állt a doktori megszerzéséhez, és már felajánlottak neki egy tanári állást a Berkeley-n. Nixon lemondásának a napján Carter belőtte magát, és a rendőrség akkor rá, amikor Bey hírról éppen be akart a vízbe. Hazavitték, és Helen csodálkozva merett az idegenre, akivel immár öt éve élt. Carter kérdezés nélkül is megértette, hogy azt szeretné, ha önszántából eltűnne. Miközben segített neki a holmiát összecsomagolni, Helen már nem tudott rá visszaemlékezni, hogy valaha is szerette volna őt. Odaadta neki minden pénzét, és imádkozott, hogy életben maradjon. Carter időről időre felbukkant, néha azért, hogy pénzt kérjen tőle, néha egész egyszerűen csak azért, mert nem volt jobb dolga. Helen végül hat évvel azután, hogy elment, hivatalosan is elintézte a vállást. Egy magándetektívnek több hónapjába telt, mire felkutatta kártert az aláírásért. Helen hallott róla, hogy ex-férje egy darabig csempészet Dél-Amerikából. A 80-as években carter visszafogadta a családja, és Helen tudomására jutott, hogy új életet kezdett. Újra megházasodott, és egy kis közösségi iskolába tanított valahol középnyugaton. Felesége két gyereket szült neki. Helen soha nem ment férjhez újra. Az évek során számos kapcsolata volt, közöttük néhány emlékezetesebb is. Egy nős professzorral való viharos viszonya miatt hosszú ideig lelkiismerett fordalás gyötörte. Aztán ott volt még James Atwood, az FBI-os akibe akibe Helen saját maga a legnagyobb csodálkozására teljesen beleszeretett. Ez már kvantikóba történt. Helen idővel szakította a férfivel, mert úgy vélte, ez a kapcsolat semmiképpen sem kedvez a karriernének. Mindenekelőtt előtt a munkája megszállottja volt. Szerette volna kideríteni a sorozatgyilkosok betegségének a hátterét és az okait. A James-el való szakítás volt az egyetlen dolog az életében, amit megbánt. Két év után otthagyta quantico és visszaköltözött Kaliforniába. 38 éves volt akkor. Andy csendesen bement a nappaliba, hogy megnézze Helen. A nő éppen abban a pillanatban ébredt fel. Andy leült a dívány szélére, és figyelte őt. Helen remegett. Elmentek? Ó, a fenébe. Nagyon hülyén néztem ki? Ugyan, dehogy. Szerintem kifejezetten jól lát neked, amikor az acskó a fejeden volt. Köszönöm, Florence Nightingale. Ó, hogy az a... Meg akarok halni. Nem érdemes. Visszajön ő még. Kicsoda. – No, ne légy már olyan szemérmes, ismerd el, hogy neked is tetszett. Tudom, hogy imádod az ilyen jóképű férfias fickókat a szép szemöldögökkel és a gyűrűjikkel. Helen elmosolyodott, mire Andy csiklandozni kezdte. – Gyerünk, volt be, valld csak be! Helen kuncogott, mint egy kislány, majd a nevetésből egyszer csak átváltott sírásba. Andy abba hagyta a csiklandozást. – Mi az, mit vétettem? – Hiányoznak a férfiak. Tört ki helemből az okogás. Hát én mi vagyok? Szeletelt máj? Nagyon jó, tudod, hogy mire gondolok. Hiányzik valaki, aki nagy és erős, akihöz oda lehet bújni. Csak az Istenért ne horkoljon. És hiányzik a szex. Endi felsegítette ülőhelyzetébe és átkarolta. No, kis butuskám, addig szó sem lehet semmiféle liezonról, amíg rendben nem jössz most pedig ülj szépen ide, nézd meg a képet, én addig főzök egy kávét. Képtelen vagyok rá, Endi. Mi lenne, ha akkor már inkább most azonnal meghalnám? Fel Felkelt, kiment a konyhába, és onnét beszélt hozzá tovább. Majd megtalálják a holtestedet a halom olvasatlan papíros és újság között, és azt mondják, íme egy idős remete hölgy, aki macska ellen és kamember sajton élt. Valamikor egészen jó bőr volt a nappaliba a kávéval és egy kis kekszel. – Tessék a kávér és a kedvenc kekszet! Döntsd el, hogy mi legyen! Vagy érendesen, vagy azonnal haj meg! Megszólalt a telefon. Helen összehúzta magát, olyan volt, mint egy ilyet nyúl. Andy vette föl a kagylót. – Hödzon lakás! – Halló! – Ki az? Az utcán közvetlenül Helen ablaka alatt egy férfi egyik kezébe videokamerával, a másikban egy rádiótelefonnal megszakította a vonalat. Este 8.45-kor a San Franciscoi rendőrfőkapitányság gyilkossági csoportjának szürke őrszobáján Mary Jane Monahan felügyelő asztala fölé görnyedve ült. Fiatal, de már halott lányok képeit tanulmányozta. Szemébe hulló haját időnként hátra tűrte, és szórakozott rágt a rágtag körmét. Hosszú haja a papírokra húlt. Úgy festett, mint egy elemista kislány, aki a másnapi szavaló versenyre készül. MG félretette az áldozatok képeit, és a Jennifer Lee Port Riro-Hilly lakása előtt összecsődült emberekről készült felvételekre merett. MG hátán végigfutott a hideg, amint meghallotta, hogy valaki mellé lép az üres szobába. Riattan felpattant a székről, és a pisztolyához kapott. Nyugi, csak én vagyok! Nikoletti állt az asztal mellett. Megijesztettél? Túl óra? Ez az ügy sehogy sem halad. Ezért fizetnek oly keveset? A férfi egy borítékot húzott elő a zsebéből. Tessék, nézd meg! MG kinyitotta a borítékot, és átfutotta a papírokat. Szóval végül elintézted? Mhm, uh -huh. törvényes. – Kész van. Már csak azt kell kitalálnunk, hogy ki gondoskodik a macskáról. – Petty hogyan fogadta? – Örülmények körülményekhöz képest elég jó. – Örülök neki, Nik, már csak miattad is. MG hangja meglehetősen kifejezéstelen volt. Tekintete visszatévett a meggyilkolt lányok képeire. Nikoletti letérdelt, és egy pillanatra az asztalra hajtotta a fejét. Majd a kezére támasztotta az állat, és felpillantott MG-re. Ha végeztél, átmehetnénk Joe-hoz bekapni valamit. Most nincs kedvem, de azért köz. Programod van, vagy mi az össz? Persze semmi közöm hozzá. Ebben látod, igazad van. De hát akkor... Nézd, tegyük fel, hogy elmegyünk. Akkor aztán az egyik dologból következik a másik, és a végén ugyanott tartanánk, ahonnét elindultunk. No és? Ezzel mit akarsz mondani? Te... E pillanatban Ruben termett az asztal mellett több doboznyi gyors büfés kajával megpakolva. Szemmel láthatóan a legkevésbé sem zavarta, hogy félbeszakított egy intim beszélgetést. Borsos joghurt, püstős szusi, garnírarák, polip Csatlakozó, Nikó! Te megcsokolod a ma már, miután megetted ezt a cuccot? Nem, de téged szívesen, ha gondolod. Menj a búsba, Rúbi! Nikoletti újjával idegesen dobolt M.G. asztalán, majd felmarkolta a vállási papírokat és kiment. Ki így fel? Gondolom, nem szereti a sushi. Hol van a sajtburgerem? Másképp döntöttem. Japán kaja. Jobb a szívnek. Még sült hoztál nekem? Ruben, te tényleg szórakozol velem. Ruben a füle sem mozgatta a megjegyzésre. Pálcikájával kivett egy falatot a dobozból, és a szájához emelte. Ha úgy tudnál bánni a fegyverrel, mint az evőpálcikával, nem aggódnék érted annyira. Rúben úgy válaszolt, hogy közben egy újabb falatot dobott a szájába. – Valami hír, szipus Helenáról? – Még nincs, de lesz. Öt dollárt rá, hogy még mai ilyen jelentkezik. – Álom. Rúben a zsebéhez nyúlt. – Csak azt tudnám, hogy kerül ide ez az óriási sajtburger. Este 8.50-kor Helen a dohányzó asztala előtt ült, és egy nagy barna borítékra merett. Feltette olvasó szemüvegét, mély lélegzetet vett, pintett egy korty konyakot és kinyitotta a borítékot. Az asztalt egyszerre elborították a gyilkosságok színhelyein készült fotók. Helen minden egyes képet alaposan szemügyre vett, és mindegyik után ivott egy kortyot. Egy órával később az utolsó képet is kiejtette a kezéből. Kissé imbolyogva, kezében a pohárral elindult felfelé a lépcsőn. Egy pillanatra megállt az egyik emeleti ablaknál, és lekapcsolta a villanyt. Hálószobája felé menett, valami furcsa hangot hallott, és egy pillanatra a földbe gyökerezett a lába. Olyasféle hang volt ez, amiatt minden ház vagy lakás hallat, amikor az ember egyedül van otthon éjjel. andy szólította. Kétszer is elkiáltotta a nevét, de nem kapott választ. Helen nagyon jól tudta, hogy Andy már órákkal korábban elment. Hálószobájában áttúrta a szekrényét valami tiszta ruháért, amit felvehet, miután lezuhanyozott. Kedve támadt fent maradni éjszakára dolgozni, gondolta néhány dolgot lejegyzett el a gépbe. Mintha valami megváltozott volna ma. Végre fel fog venni egy szebb ruhát, ha csak a maga kedvéért is. Kikészített egy fekete nadrágot és egy puha fehér pamut inget. Bement a zuhanyozóba, és átadta magát a forró víz jó eső Miután végzett, megtörülközött, majd a székéhez indult, amin a ruháját hagyta. Az ágy előtt jégé dermet. Fehér ágytakarójára terítve ott feküdt piros kosztümje. Márpedig Burk Lee előadása, Joe halálának a napja, és a Derrill Lee-vel való találkozása óta a kosztüm szekrénye mélyén hever. Belecsípett a karjába, és próbálta megfejteni a rejtét a fáradtságnak, a gyógyszereknek és az alkoholnak a tudatára települő tompaködén keresztül. Hátra tántorodott az ágytól, és körülnézett a szobába. Semmi más nem változott. Annyira fáradt lenne, hogy már azt se tudja, mi csinál. Nem tudott visszaemlékezni. A hálószoba sarkában álló nagy, szürke bársony szék felé indult. Üres volt. Úgy emlékezett, hogy odarakott egy nadrágot. A széken ülve a piros kosztümre meredt és néhány másodpercig előre hátra himbálódzott. Megmarkolta a szék karfáját, megpróbálta összeszedni minden erejét. Nagy nehezen feltápászkodott és lassan elindult a nappali felé. Melle zihált, meg kellett szenvednie minden lélegzetvételér. Felvette a fotók tetején heverő névjegykártyát, odament a telefonhoz és tárcsázott. Manahán felügyelővel szeretnék beszélni, Miri Jean Monaghan nyomozó hazafelé tartott a sűrű ködbe burkolózott Sunset negyeden át. Utcai lámpák fénye szűrődött át az éjszakai párán. A környező házak körvonalai alig látszottak a ködbe, mintha csak egy kísértett városon hajtana keresztül. MG kinyitotta kis, egy szobás házának két tolózárját és az alsó zárat majd becsukta maga mögött az ajtót. Lerúgta a cipőjét, ledobta az akóját és az aktatáskáját egy székre, majd odament a könyves polchoz, amelyen sztereómagnója állt. Egy Chieftain CD maradt benne. Bekapcsolta lejátszott, csak kis házat egyszerre varázslatos népzenet öltötte be. MJ kiment a konyhába, kinyitotta a hűtőt és felkapcsolta a nagy lámpát. A hűtőlámpa égője már hónapokkal ezelőtt kiégett. Az egyik polcon egy félig üres Encore Steam és egy televekből Ritto állt, a második polcon pedig valami kínai étel maradék. A fiókok tartalmát tudta anélkül is, hogy meg kellett volna néznie. Egy összeszáradt salátafej és egy kicsírázott krumpli. A gyilkossági csoport nyomozójának hűtője. Fogta a sört, és letelepedett a kopott diványra, lábát a dohányzó asztalra támasztotta. Az asztalkát maga tákolta össze egy 70-140 centis színes üveglemezből és egy réges-régi rákcsapdából, ami még a Manahan család New Englandi ágáról maradt rá. A lakás többi része ritkábban, de kényelmesebben volt bebútorozva. Nem, mintha nem lett volna elég pénze, de biztosan nem pakolt volna bele olyan cuccokat, mint amik között Helen Hudson -nél. Sajnálta rá az időt és az energiát. Ő nem volt egy Marthes-tyú Eszébe jutott San lakó nővére Karen, aki már a negyedik gyermekét várt a többszintes vidéki házában férjével Herivel. Karen boldog volt az álló vízben, MG szemében azonban mindez marsbéli életnek tűnt. Az egyetlen tény a lakásban, ami zavarta, a nagyszónyi televízió volt a videóval. Még Nikó vette, mert nem szerette az ők is hordozható zenitjét. A tévé volt az egyetlen holmi a lakásban, amelyet MG megőrzött azok közül, amelyek volt szeretőjére emlékeztették. Nikó. MG mit meg nem adott volna azért, hogy csak egyetlen egyszer bemehessen dolgozni, úgy, hogy ne kelljen látnia. Egyetlen napért, amikor nem kell rá gondolnia. Végül csak elintézte a vállást. Hiába, már késő volt. A magnóból hallatszó szomorkás ballada egyre inkább emlékeibe ringatta MG-t. Ilyenkor engedélyezett magának még néhány percet ehhez a sajátos gyötrődéshez, aztán újra nekiáll dolgozni. Sok évvel ezelőtt találkozott először Nikkóval. Még csak 26 éves volt, és minden erejével azért küzdött, hogy nyomozó lehessen. Nem mintha Nikko különösképpen jó képű, okos vagy rendkívüli lett volna. Ráadásul nős volt. MG-t vonzották a nős férfiak. MG egy darabig egy autóba járőrözött vele. Nikko már nyolc éve volt nyomozó, és tetőtől papig Könnyedén megkapta őt. Nikko tudta, mi az, amivel MG ébred, mi az, amivel végigcsinálja a napot, sőt, szinte még azt is tudta, hogy miket álmodik. A néhány hét alatt, amíg együtt autóztak, csak úgy izzott a levegő kettőjük között minden egyes beszélgetés és vita alatt. MG a következő években gyakran eltűnődött azon, miért is nem történt akkor közöttük semmi. Aztán, csak nem négy évvel később, Nikko felúrott hozzá egy kávéra, és ő lehúzta a szoknyáját, mielőtt a víz még felfort volna. Az edény csak sziszegett tovább, és mire MG odaért, az összes víz elpárolgott. MG-nek a gimnázium óta sokféle barátja volt. A sok civil közül, az autókereskedőtől a hivatalnokig egyetlen egy sem tudta megérteni, mi mindenem megy keresztül, MG nap mint nap. Nem tudhatták, milyen azt tartani egy kis babát és végignézni, amint elképülés meghal az ember karjában. Azt, hogy milyen az otthontalan családot egy mocskos nyomor megyedből egy rozoga menedékhelyre költöztetni. Azt, hogy milyen öt másik rendőrrel a környék banditáit féken tartani. Végignézni egy három éves gyerek halálát, aki autós huligánok áldozata lett. A sarokban kucorgó rettegő gyereket látni, akinek a szülei lelőtték egymást. Ők nem tudták felfogni, hogy MG nap mint nap a halállal rendezvúzik. Ezért megy tönkre oly sok rendőrházasság. A rendőrök nem tudják, hogyan osszák meg problémáikat házastársukkal. Ezért is van az, hogy amióta a nők aktívabban részt vesznek a rendőrség munkájába, a rendőrök egyre inkább maguk között házasodnak. Soha senkinek sem sikerül igazán közel kerülnie MG-hez, kivéve az elmúlt évben, amikor felbukkant egy Tom Byrne, nevezető fickó a kerületi ügyészhivatalból, és teljesen beleszeretett. Belevaló figyelmes fiú volt ígéretes karrierrel és bármit megtett volna azért, hogy MG feleségül menjen hozzá. MG már kezdte komolyan venni az ügyet, és közel állt ahhoz, hogy elkötelezze magát Tom mellett, míg nem Nikó felugrott hozzá kávézni azon a bizonyos napon. MG-nek hetekig szörnyű lelkiismeret vódalása volt, amiért hagyta Tomot, és amiért Nikó megcsalta Pettit, bár tudta, hogy az a házasság már tönkre tönkrement. Három hónapon belül Tom szakramentóba költözött, hogy soha ne kelljen látnia a MG-t. Amint a Nikóvel való kapcsolatának híre elterjedt a kapitányságon, M.G. aggódni kezdett a karrierjér. Apja, akinek gyenge szíve miatt meg voltak számlálva a napjai, öntött lelked belé. Mike Monahan valami oknál fogva a szakmát illetően soha nem aggódott Mary Megtanította arra, hogy bármit elérhet, amit szeretne, azzal együtt, hogy nő. Kezdettől fogva rendőrnek nevelte a lányát. Az egyetlen dolog, ami aggasztotta az öreget, az volt, hogy Mary Jane nem talál majd olyan férfit, aki elég erős lenne hozzá. Érezve halálának közelettét, ez volt az egyik legfőbb gondja. Ray Nicoletti akkoriban került a kapitánságra, amikor Mike éppen néhány ifjonc fölött atyáskodott. Mindig szerette Nicot, sőt, tisztelte is. Nyers modora ellenére jó volt. Mike tudta, hogy MG-re nehéz idők várnak, ha egy magasabb rangú nyomozóval kezd. Aki ráadásul emiatt egy igen kellemetlen válláson megy majd át, de úgy gondolta, hogy ők ketten összetartoznak. Mike egy nappal azután halt meg, hogy Nikó és MG összeköltöztek. MG felkelt a diványról, odament a székhez és felvette a táskáját. Épp elég időt elpocsékolt már a múltján való töprengésbe. Ideje dologhoz látni. Nikó ugyanúgy megcsalta őt most, mint ahogy akkoriban Pettit is ő vele. MG tudta, hogy Nikó ilyen és hogy soha többet nem tudna megbízni benne. Azt sem számított, hogy Nikó még mindig szerette, illetve hogy ő is szerette még egy kicsit a férfit. Egy pillanatig Tom Brémre re gondolt, majd megrázta a fejét. Nem bánt meg semmit, csak már megint úr lett rajta a szokásos gyötrődés. Lejárt a CD, MJ kinyitotta az aktatáskáját és kivett belőle egy tucat könyvet. Gigi elment a kedvéért a könyvtárba, és előkerített minden hozzáférhető anyagot az agóra M.G. a diványon üldögért a sörével, és könyveket lapozgatott. Szorongásban élni, az aggódó én. Fóbia tünetek. Az agóra görög szó piac teret, nyitott teret jelent. Az agórafóbia tériszony, ideges, félelmes, írtózás nagyobb nyílt utcáktól terektől. Ahogy MG továbbolvasott, egyértelművé vált számára, hogy a betegség a szorongásos idegzavarok legkellemetlenebb fajtájához tartozik, és néha magát a félelemtől való félelmet jelenti. Az agorafóbiában szenvedők legalább annyira félnek a saját reakcióiktól, mint a környezetüktől. Az attól való szorongás, hogy esetleg nyilvánosság előtt elájulnak, legalább olyan félelemmel tölti el őket, mint a puszta tény, hogy nyilvános helyen vannak. Semmi kétség. Helen Hudson attól az ötlettől kapott rohamot, hogy lemenjenek a kapitányságra. Az agórafóbiások kerülik azokat a helyeket, ahonnan nehéz vagy lehetetlen lenne elmenekülni. A tömeget, az alagutakat, a hidakat, a lifteket és a tömegközlekedési eszközöket. Az első roham többnyire olyan traumatikus élmény jelent számukra, hogy ezután attól kezdenek rettegni, nehogy ez még egyszer megismétlődjön. Végül bezárkoznak a lakásukba, és szép lassan elveszítik minden képességüket arra, hogy érvényesülhessenek a társadalmi életben. A folyamat vége. Idővel teljesen egy társtól, illetve ápolótól függnek. Ezért van hát szüksége andy -re. MG átlapozta a könyveket, és feltütt neki, hogy a betegség kezelésére gyakran ajánlják a szanaxot, illetve egy enyhe nyugtatót, az álfrazolamot. Konyakról szó sincs. Meglepődött azon, hogy az esetet több mint 90%-ában az első roham nem köthető egy konkrét eseményhez. Nem túl sok agorafóbiás lógott valaha is egy WC tartályról, és nézte végig egy szadista gyilkos bemutatóját. Ahogy MG továbbolvasott, egyre inkább arra meggyőződésre jutott, hogy Helen Harzonnal szinte semmi nem illik a diagnózisból. Elhatározta. Fel fogja hívni Jackie Singleton pszichológust, hogy beszéljen vele az ügyről. Fél kettőre M.G. kimerült. Paplana a lábújba utolsó gondolata az volt, hogy vajon hogy tudna tapintattal közeledni Helen hudson -höz. Eszébe jutott Kari Meninger egyik gondolata. Egy szabad halnak nehéz megérteni a társát, amelyik már horogra akadt. Majd ismét Nikóra gondolt. Nikko arca átalakult Rubenével. Végül lehunta a szemét, és egy torsz próbababára emlékeztető halott lányképével nyugtalan álomba merült.